21. Két másodperc egy utolsó imára 1990. novembertől 1991. januárig A tavaly decemberi rekordkísérletünk meghiúsulása után Per kitartóan építette új ballonját, hogy ismét nekivághassunk a csendes óceáni átkelésnek. December elején kiszállították is szállították mi a konodzsóba, hogy összekapcsolják a kabinnal, mi pedig ott vártuk az induláshoz szükséges kedvező szelet. A versenybe egy Fumio Niva nevű japán hőlékballonos is beszállt. Ő héliumos ballonnal szerette volna átrepülni a csendes óceánt. Per és én a családdal meg a csapat többi tagjával megérkeztünk mi a Konodzsóba. A készülődés alatt rádión tartottuk a kapcsolatot és elviccelődtünk Fumioval. Az évszakhoz képest szokatlanul lassú futóáramlás miatt ő sem tudott elindulni. Meteorológusaink szerint, ha elindultunk volna, valahol a csendes óceán közepén kötöttünk volna ki. Csak várakozni tudtunk, és a vészhelyzetben szükséges tennivalókat gyakoroltuk. Közben a CNN-en a Perzsa öbölben egyre növekvő feszültségről szóló híradásokat néztük. Biztosra vettük, hogy a szövetséges hatalmak nem sokkal karácsony után megkezdik a támadást. Perrel megegyeztünk, hogy ha megtámadják Irakot, újra elhalasztjuk az utat, és másodszor is a hazautat választjuk. Közeledett a karácsony. Az Irak elleni háború továbbra sem tört ki, de a csendes óceán feletti kedvező áramlatoknak sem volt semmi nyoma. Bob Rice pedig tájékoztatott, hogy még legalább egy hétig nem való színű változás. Per karácsonyra visszautazott Angliába. Mi pedig Joannal elvittük a családot a Japán déli partjainál fekvő szigetre, Isigakiba. Gyönyörű és nyugodt környezet, tipikus japán tájjal, magas hegyekkel és tengerrel. Anyámmal és apámmal bejártuk a szigetet, néztük a kenukban ülő japán kárókatona halászokat, akik több ezer éve ugyanúgy fogják a halakat. Kárókatonákat ültetnek a hajók szélére, amelyek onnan ugrálnak egymás után a vízbe. Majd, ahogy visszatérnek a hajóra a zsákmánnyal, a csőrüket tartják a halásznak, hogy kivegye belőle a halat. A nyakukra gyűrűt helyeznek, hogy a halakat ne tudják lenyelni. Szívesen elbeszélgettem volna ezekkel a halászokkal. Nem kétséges, hogy ők is a mindennapi betevőjükért és a családjukért küzdöttek. Munkájuk mégis annyira nyugodnak, tradicionálisnak és természetesnek tűnt, hogy elfogott az iricség. Kíváncsi lettem volna, mit gondolnak az újabb és újabb cégek alapításáról szóló, rohanó életemről, meg arról, hogy egy hőlékballonon 9000 méter magasan szeretném átrepülni a csendes óceánt. Az ünnepek után Joan iskola kezdésre visszavitte a gyerekeket Londonba. Érthető módon egyáltalán nem rajong a hőlékballon mániámért, a felszállásokat még kevésbé szereti látni. A tokiói Narita repülőtéren mindenkitől elbúcsúztam, aztán készültem az előttem álló útra. A szüleimmel épp a mi induló belföldi járatkapujához mentünk, amikor megakadt a szemem a televízió adáson. A hírekben egy tenger fölött köröző helikopter elmosódott képét lehetett látni, amely egy embert húzott ki a vízből a fedélzetre. A riporter együttérző hangjából azonnal megértettem, hogy az nem más, mint fumió aki életét vesztette. Addig a pillanatig mind lelkesen készültünk, de ez a hír visszarántott bennünket a valóságba, és rögtön belénk hasított, hogy ez velünk is megtörténhetett volna. Valaki, aki kicsit beszélt angolul, elmondta, hogy Fumio előző reggel indult útnak, de a parttól nem messze a tengerbe zuhant. Rádion segítséget kért, de mire a mentő alakulat odaért, kimerültségben meghalt. A látvány, ahogy Fumió testét kiemelték a jeges óceánból, minden lelkesedésemet lelohasztotta. Bajós előjelnek tekintettem, mégsem tudtam visszalépni. Ha az időjárás kedvezőre fordul, bemászunk abba a kabinba és felszállunk. Végül a kegyére bíztam magam, és úgy fogtam fel, hogy a helyzetből a legjobbat kell kihoznom. Később megtudtuk, mi történt Fumióval. Egy nappal a visszaérkezésünk előtt szállt fel, hogy időt nyerjen velünk szemben. Az erős szélben viszont kiszakadt a ballonja, és kényszerleszállást kellett végrehajtania az óceán felett, ami annyira viharos volt, hogy a kiérkező hidroplán nem tudta felvenni. Ezért rádión helikoptert hívtak. A mentőegység csak kiskéséssel tudta eldönteni, melyik gépet küldje. Mire végül megérkezett, Fumió már nem élt. A 8000 mérföldes útból alig 10 mérföldet tett meg, ami intőjel volt számunkra. Perrel úgy terveztük, hogy január 13-án vasárnap indulunk. A szövetséges csapatok január 15-ig adtak időt Saddamnak, hogy kivonuljon Kuwaitból, mi pedig szinte biztosra vettük, hogy nem sokkal azután megkezdődik az Irak elleni támadás. Vasárnap a ballon felfújásához sajnos túlerős szél fújt, így az indulást hétfőre halasztottuk. Úgy tűnt a magasban gyorsul a futóáramlás, ezért január 11-e hétfő végre megfelelő időnek tűnt az induláshoz. Estére kitisztult az idő, mi pedig elkezdtük felfújni a ballont. Perrel délután altatót vettünk be, majd hajnali fél háromkor ébresztettek, hogy kivigyenek minket a felszállási pontra. Átverekedtük magunkat a többezres tömegen, akik a hideg idő ellenére is eljöttek megnézni az indulást. Egy araszoló rendőrautó mögött mentünk. Japán gyerekek gyertyákkal a kezükben a brit lobogót lengették, és tökéletes kiejtéssel énekelték az angol himnoszt. Az emberek újra felállították a grillezőiket, amin halat meg kukoricát sütöttek. Nehogy egyél, szóltam rá Perre, amikor épp egy kis halat akart elfogadni. Még csak az kéne, hogy ételmérgezést kapja oda fent. Mindenki az előttünk álló kábelekkel rögzített hőlékballont figyelte, ami a tömeg fölé magasodott az éjszakában. Ezúttal akkorának tűnt, hogy akár a Szentpál katedrális is elfért volna benne. A ballon felfűtve készen állt az indulásra. Megköszöntük mi a konodzsó lakóinak a szíves vendéglátást, majd a béke jeléjül kisé idétlenül a levegőbe engedtünk néhány fehér galambot. Mielőtt beszálltam a kabinba, elküldtem valakit a szüleimért. Addigra már mindenki nagyon feszült volt, és a felszálláshoz készülődő ballont bámulta. A szüleim átvágtak a kordonon és a rendőr sorfalon, és szorosan megöleltük egymást. Anyám a kezembe nyomott egy levelet, amelyet az egyik zsebembe cipzáraztam. Ideje indulni, kiáltotta Per. Ahogy megfordultunk, a kabinból épp Alex, a tervező mérnökünk jött ki, kezében a világ legnagyobb csavarkulcsával. – Most már minden rendben – mondta. Felmásztunk a lépcsőn és beszálltunk a kabinba. Ahogy a földi legénység eltávolodott a ballontól, begyújtottuk az égőket. A nyomás nőtt. Per kiengette a rögzítő kábeleket és a ballon villám gyorsan emelkedni kezdett és az első néhány pillanatban lélegzett visszafojtva figyeltük, ahogy hangtalanul egyre magasabbra kerülünk. Aztán a sötét felhőrétek fölé értünk, és megpillantottuk az ezüstös horizontot. Ekkor bekapcsoltam a rádiót, és kapcsolatba léptem a földi személyzettel. – Fönt vagytok! – kiáltotta a rádióba Will Whitehorn. – A tömeg őrülten éljen ez ide lent. A látvány fantasztikus! tempóban emelkedtek! Öt percen belül mi a konodzsóban már nem is láttak minket. Mi pedig folytattuk utunkat a futóáramlás felé, fél óra múlva már jócskán a csendes óceán fölött jártunk. Végül 7000 méteren elértük a futóáramlás alját. Olyan érzés volt, mintha egy üvegmenyezetnek csapódtunk volna, mert akármilyen erősen fűtöttük is a ballont, semmiképp nem tudott átjutni. A szél ugyanis túl erősen nyomta le a ballon lapos kupoláját, ezért hiába próbáltunk meg feljebb jutni, mindannyiszor visszalökött minket. Felvettük az ejtőernyőket, magunkra csatoltuk a mentőcsónakot, és felkészültünk arra az esetre, ha a ballon kiszakadna. Aztán végre bekerültünk a futóáramlásba. A ballon felső része jobban begyorsult, így látni lehetett, ahogy a kabin előtt, sőt még alatta is elterül, mi pedig oldalra csúsztunk. A húsz csomó sebességből hirtelen száz lett. Én pedig egy pillanatra azt hittem, azonnal szétszakadunk. Ez a helyzet azt a rémálmomat idézte fel, amelyben ezer lovat láttam ezer irányba húzni bennünket. De ekkor a kabin is bekerült az áramlásba, biztonságosan körbevett. A ballon alá került, a kupola pedig ismét felettünk magasodott. Per meg könnyebbült. Megjegyzése azonban egyáltalán nem töltött el bizakodással. Itt előttünk még nem járt senki, jegyezte meg. Ez a terület nem szerepel a térképeken. Hét óra után a hat kabinra rögzített egy-egy propántartályból egy ürestől meg kellett szabadulnunk. Azt terveztük, hogy ledobjuk, így könnyebbek leszünk, és gyorsabban folytathatjuk az utat. Úgy döntöttünk, hogy amíg ezt megtesszük, visszamegyünk a futóáramlás alá, és felkészülünk egy esetleges vészhelyzetre. A kabin aljára függőleges helyzetben elhelyeztünk egy videókamerát, ami így extra ablakként működött. A tenger rendkívül veszélyesnek tűnt. Hatalmas hullámok fodrozódtak. Fehér tarajai és a sötét hullámvölgyek még így 7600 méteres magasságból is tisztán kivehetőek voltak. Épp a videómonitorját néztem, amikor Per megnyomott egy gombot, hogy elengedje az üres tartályt. Mielőtt azonban bármit is láthattam volna, a kabin életszögben az oldalára dőlt, én pedig egyenesen perréstem. Mi történt? – kiáltottam fel. – Fogalmam sincs! A nagyjából 25 fokban megdőlt kabin lejtős padlóján visszamáztam a helyemre. Per valamennyi műszert ellenőrizte, hogy kiderítse, mi lehet a baj. Az is benne volt a pakliban, hogy csak egy acélhuzalon lógunk a ballon végén, és a kabin bármikor a tengerbe zuhanhat. Visszajátszottam a videó felvételt, hogy megnézzem, mi történt, amikor elengedtük a tartályt. Rémülten láttam, hogy egy helyett három zuhant a tengerbe. – Ezt nézd meg, Per! – Némán néztük végig a felvételt. – A francba! – káramkodott Per. – A kabin egyik oldaláról mindegyik tartály leesett. Egy üres helyett ugyanis még két is ledobtunk, aminek szörnyű következményei voltak. Még csak ezer mérföldet tettünk meg, viszont fele annyi üzemanyagunk maradt, mint induláskor. Így öt helyett csupán három tartályunk volt, hogy átrepüljünk a csendes óceán legkihaltabb és legveszélyesebb szakasza fölött. – Vigyázz! – kiáltott Per. – Emelkedünk! Rápillantottam a magasságmérőre. A két teli súlya nélkül a ballon megint gyorsan emelkedett. Mi pedig olyan sebességgel csapottunk neki újra a futóáramlás aljának, hogy azonnal tovább emelkedtünk. A magasságmérő egyfolytában pitjeget. 9450 méterről hirtelen 10363-ra értünk. – Kiengedem a levegőt, közölte Per. – Lejebb kell mennünk. Közben a mérőműszerre meredtem, úgy próbáltam megállítani az emelkedést. 1668, 1972, 11276, 11582 méter. Fogalmunk sem volt, mennyit bír a kabin, csak annyit tudtunk, hogy az üvegkupola nagyjából 12800 méterig képes ellenállni a nyomásnak. Igaz, ezt is csak megsaccolni lehetett, hiszen korábban senki nem tesztelte. Ha elérjük a 13100 métert, a ballon üveg kupolája szétrobban. Ekkor nagyjából két másodpercünk marad egy utolsó imára, ugyanis ennyi ideig tartana, még a nyomás kiszívná melkasunkból a tüdőnket, majd a szemgolyónk is kiugrana a helyéből. Aztán még pár másodperc, és csak a szövet darabjaink húztának valahol az óceánban. Per kinyitotta a ballon tetején lévő szellőzőt, de ennek ellenére tovább emelkedtünk. A gond az elvesztett tartályok súlya és a meleg levegő mennyisége volt. Mi pedig versenyt futottunk az idővel és a magasságmérővel. Még szerencsé, hogy a tartályok elvesztése előtt lejöttünk a futóáramlásból. Lassulunk, jegyeztem meg tehetetlen optimizmussal. Biztosan lassulunk. A magasságmérő csak tovább jelezte az emelkedést. 11.882. 12.039. 12.192, 12.334, 12.496 méter. Most már tényleg az ismeretlen birodalmában jártunk. Műszereinket ilyen magasságban sohasem teszteltük, így bármelyik felmondhatta volna a szolgálatot. 12.954 méteren a magasságmérő hirtelen megállt. Átfutott az agyamon, hogy esetleg bedöglött, és ilyen nagyságrendeket már egyszerűen nem képes jelezni. A konkord kivételével ilyen magasságban egyetlen utas szállító gép sem repült. Ebben a pillanatban azonban a műszer újra kattogni kezdett és 152 métert süllyedtünk, ami aztán tovább folytatódott. Nem szabad túl gyorsan ereszkednünk, figyelmeztetett per. Akkor több gáz kell égetnünk, hogy visszakerülhessünk a megfelelő magasságba. Lezártuk a szellőzőt, a ballon pedig 10668 méterig süllyett. Ekkor újra begyújtottuk a fákjákat, hogy továbbra is a futóáramlásban maradjunk. Most végre az elvesztett tartályok problémájával is foglalkozhattunk. A szánhozéi légi Irányító központtal továbbra is kapcsolatban álltunk, ők is megdöbbenve fogadták a hírt. Gyors számításunk szerint, ha el szeretnénk érni a szárazföldet mielőtt elfogy az üzemanyag, Óránként a korábbinál kétszer olyan gyorsan, átlagosan 170 mérföldes sebességgel kell repülnünk. Nyomasztónak tűnt, hogy erre szinte alig van esélyünk. – És hávai, vetettem föl. – Nem landolhatnánk valahol a közelében? – Az olyan, mintha tűt keresnénk a szénakazalban – felelte Per. – Iszonyú nehéz lenne megtalálni. – Amerikát elérhetjük egyáltalán? – suttogtam kétségbe esetten. – Persze – nyugtatott meg Per. A kérdés csak az, nekünk sikerül-e? Ha akar, Per borotva éles logikával képes gondolkodni. Rádión megérdeklődtem, milyenek alattunk a körülmények. Mike Kendrick, az út főszervezője hangosan és idegesen szólt a mikrofonba. Épp most beszéltem egy közelben járó teherhajóval. Azt mondják, erős a szél és viharos a tenger. Egész pontosan a brutális időjárási viszonyok kifejezést használták. Per a mikrofon fölé hajolt, és udvariasan megkérdezte Mike-tól. Mit értesz brutális alatt? Vétel. Az, hogy kibaszottul brutális. Itt nem landolhattok, mert nincs az a hajó, amelyik hajlandó lenne visszafordulni, hogy felvegyen titeket a 15 méteres hullámok között. A legközelebbi szerint annyira erős a hullámzás, hogy ha megpróbálnák visszafordítani a hajójukat. ketté törne. Értitek? Vétel. Tartsátok a jelenlegi magasságot, szólt bele a vonalba Bob Rice. Az áramlás most jó erős. Ekkor a rádió hirtelen elhallgatott. A következő hat órában semmilyen kapcsolatunk nem volt a külvilággal. A körülöttünk dúló zord időjárás miatt ugyanis olyan zónába kerültünk, ahol nem lehetett fogni a magas frekvenciájú jeleket. Egy hatalmas ballon alján lévő néhány acélhúzalon csüngtünk valahol a csendes óceán fölött. Megmaradt üzemanyagtartájaink fülbevalóként fityegtek a kabin oldalán, miközben a külvilágról semmilyen információnk nem volt. Alig tudtuk kontrollálni az irányt és a sebességet, a kabinban megmozdulni sem nagyon mertünk. Három viszonyítási pontunk maradt. Az óránk, a magasságmérő és a gps aminek 10-15 percenként leolvastuk a kijelzőjét, így ki tudtuk számolni a sebességünket. Menet közben Per teljesen kimerült. Muszáj pihennem egy kicsit, dünnyögte, majd lefeküdt a padlóra. Magamra maradtam. Az Atlanti-óceáni átkelésem még inkább utasként, semmint pilótaként vettem részt. Most viszont már pontosan tudtam, mi történik körülöttem. Ha a száraz föld fölé szeretnénk kerülni, mindenképpen benne kell maradnunk a magaslati futóáramlásban, aminek az átmérője mindössze száz méter, a ballon méretének négyszerese. De meg kellett csinálni. Ez volt az egyetlen esélyünk. Koromsötét volt körülöttünk, igaz ez nem nagyon tűnt fel, hiszen alig néztem ki a kabinból, annyira a műszerekre összpontosítottam. Ahogy ott ültem, mellettem a földön félig kómában fekvő perrel, egyre világosabbá vált, hogy meg fogunk halni. Valamikor éjjel, három tartállyal felszerelve, az amerikai partoktól néhány ezer mérföldre a tengerbe zuhanunk majd. Mike pedig azt mondta, odalent brutális az idő. Egész pontosan kibaszottul brutális, és senki sem tud megmenteni bennünket. Ha életben akarunk maradni, még legalább 35 órán át a magasban, egészen pontosan a futóáramlás közepén kell tartanunk a ballont. Minden halállal kapcsolatos gondolatot kitöröltem a fejemből, és a következő 10 órában csak is a műszerekre figyeltem. Bár nem hiszek Istenben, de a sérült kabinban az időjárás kényekedvének, vagy akár egy kisebb műszaki hibának kiszolgáltatva mégis úgy éreztem csoda történt. Olyan érzésem támadt, mintha egy szellem jelent volna meg, hogy segítsen minket az úton. A műszerek értékei alapján kiszámoltam a sebességünket, és rájöttem, hogy egyre gyorsabban repülünk, és közel járunk a szükséges 170 mérföld per órá sebességhez. A tartályok elvesztése előtt alig 80 mérföld per órával haladtunk, amit akkor nagyon jónak ítéltünk. Ez a mostani sebesség viszont a csodával volt határos. Megpaskoltam az arcomat, hogy biztos legyek benne, nem halucinálok, de a sebességünk tizenöt percenként tényleg fokozatosan nőtt. Százhatvan, száznyolcvan, kétszáz, majd kétszáznegyven mérföld óránként. Hihetetlennek tűnt. Igyekeztem nem gondolni a ballon méretére, inkább a műszerekre meredtem, és úgy tettem, mintha egy súlytalan járművet vezetnék, amit az út közepén kell tartanom. Ha csökkent a sebességünk, arra gondoltam, nyilván kicsúsztunk a futóáramlás közepéből. Ekkora lehető legkevesebb gázt égettem el, amiután rendszerint újra felgyorsultunk. De még ezzel az elképesztő sebességgel is 200 mérföldet tettünk meg óránként, miközben a végcél 6000 mérföldnyire volt. Nem akartam elkenődni az előttünk álló távolság miatt, ezért mindig csak a következő 15 percre koncentráltam, miközben kétségbe esetten igyekeztem ébren maradni. Pedig a fejem folyton előre bicsaklott, és meg kellett csípnem magam, nehogy elaludjak. Aztán egyszer csak a fölöttünk lévő üvegkupolán kísérteties fényt pillantottam meg. Egy ideig csodálkozva figyeltem a fehéren és narancsosan villódzó lángot, majd hirtelen felkiáltottam. – Tűz van! – Hunyorogva jobban megnéztem, mi történik, és akkor láttam, hogy fehéres, gázláng nyelvek nyaldossák a kupola belsejét. – Per! – kiáltottam. – Ég a ballonunk! Per kábán felébredt és felnézett. Ahogy máskor, most is hihetetlenül gyorsan reagált, és kimerültsége ellenére egy pillanat alatt eldöntötte, mit kell tennünk. – Vitt följebb a ballont! – utasított. Fel kell mennünk 12 ezer méterre, ahol nincs oxigén, és a tűz kiaszik. Begyújtottam az égőket, a ballon pedig emelkedni kezdett, de túl lassan, így a lángok tovább mordosták az üvegkupola belsejét. A külső mínusz 70 fok és a belső forróság miatt az üveg bármikor hatott. Felmentünk 10.970, majd 11.580 méterre, és feltettük az oxigénmaszkokat. Igaz, azok nem sok vigaszt nyújtottak. Ha az üvegkupola megreped, netán elolvad, a légnyomás veszteség miatt pillanatok alatt meghalunk. A 22-es csapdájába kerültünk. 12000 méteren az oxigén hiánya miatt ugyan kialszik a tűz, de az égőket sem használhatjuk. Ha viszont a propán előbb alszanak ki, visszasüllyedünk 10.970 méterre, hisz csak ott lehet újra beindítani az égőket. A tüzet viszont így nem tudnánk eloltani, ami így tovább fenyegetni az üvegkupolát. Elértük a 13.100 méteres magasságot. Az égők, aztán a tűzlabdák is kialudtak. Perk kinyitotta a ballon tetején lévő szellőzőt, így megint süllyedni keztünk. Amellett, hogy 13.100 méteres magassággal komoly kockázatot vállaltunk, sok értékes üzemanyagot is elpazaroltunk. Még egy órát rádiós kapcsolat nélkül repültünk, mi alatt azzal tartottam magamban a lelket, hogy a videó beszéltem. Azt képzeltem, hogy könnyedén és lazán mesélem Joannak, Holinak és Samnek, mennyire szeretem őket, és hogy nem sokára földet érünk Amerikában. A ballon továbbra is 8840 méteres magasságban haladt észak-keleti irányban, Amerika nyugati partjai felé. Egy parányi fém lebegtünk a stratoszférában a korom sötét óceán felett. Félelmemben csak néhány almát és egy kis csokoládét tudtam megenni. A naplomba pedig ezt írtam. Már 17 órája és 4 percre repülünk egy örökké valóságnak tűnik. Egyre közelebb kerülünk a Fiji és Samoa szigeteken áthaladó naptárvonalhoz, amit ha elérünk, megdöntjük saját hőlékballonos rekordunkat. Csak épp a közelben sehol nincs segítség, mi pedig egy billegő kabinban ülünk. Az üzemanyagunk fele oda így mozdulni sem merünk, nehogy a másik felét is elveszítsük. Azt sem tudjuk, kitörte a háború. A külvilággal ugyanis nem tudunk kommunikálni. Bár nem valószínű, hogy elérjük a szárazföldet, de tartjuk egymásban a lelket, és elképesztő sebességgel haladunk. Mivel órák teltek el, és még mindig nem tudtunk kapcsolatba lépni Szenthozéval, így folytattam. A dolgok nem állnak túl jól. Nem vagyok benne biztos, hogy hazajutunk. Aztán, amilyen hirtelen eltűnt a rádiós kapcsolat, hat óra és tíz perc után ugyanolyan hamar vissza is állt, mert egyszer csak hangokat hallottam a készüléken. Mike már azt hitte, oda vesztünk, mert két közelben cirkáló hajó a tengerben úszó roncsokról számolt be. – Te vagy az, Mike? – Richard, hol vagytok? – Egy fém dobozban a csendes óceán fölött nem elsírtuk magunkat a megkönnyebbüléstől. Mi meg azt hittük, lezuhantatok. Te jó ég! Az egész légierőt és tengerész gyalogságot mozgósítottuk. Jól vagyunk, hazudtam. Kisebb tűzütött ki a kupolában, de már sikerült eloltani. Azután megadtam a koordinátáinkat. Van más probléma azon kívül, hogy nincs elég üzemanyagotok? Tudakolta Mike. Nincs. Még tartjuk magunkat. Megpróbáljuk, hogy nem dobunk ki több teli tartályt. Kitört a háború, Szólalt meg egy női hang a rádión. Penny volt az, aki a többiekkel együtt az irányító központban várakozott. Az amerikaiak bombázzák Bagdadot. Eszembe jutottak azok a katonák, akikkel a Bagdadi repülőtéren találkoztam. Meg az is, hogy ha most lezuhanunk, nem valószínű, hogy bárki számára mi lennénk a legfontosabbak. Hál' Istennek, hogy megkerültetek. Szólalt meg Bob Rice. Kidolgoztam, merre menjetek, mert most azonnal le kell szállnotok. Az áramlás ugyanis, amiben haladtok, hamarosan visszakanyarodik Japán felé. Ezért visszasodródnátok a csendes óceán fölé. Ha 9000 méterről lejöttök 5480-ra, talán elkapjátok az éjszak felé tartó áramlást. Igaz, hogy az északi sarkör felé visz, de az legalább száraz föld. Jesszusom, szólalt meg Mike. Ha még fél óráig nem beszélünk, visszasodróttatok volna oda, ahonnan elindultatok. Leállítottuk az égőket, és süllyedni keztünk. Öt óra után Bob utasított, hogy újra emelkedjünk, így aztán megint 9000 méteren voltunk, és tényleg északnyugat felé vettük az irányt. Ezután hosszú órákon át haladtunk ebben az irányban, igyekeztünk az áramlásban maradni, és a lehető legkevesebb gázt égetni. Még mindig egy félre billent kabinban, óránként 200 mérföldes sebességgel. Holdfáradtan repültünk a csendes óceán fölött, de legalább helyreállt a rádiós kapcsolat. Úgy éreztem, most már bármi megtörténhet. A csoda pedig tényleg folytatódott. A sebességünk rendkívüli volt, 210-220, majd újra 200 mérföld per óra, amivel meghaladtuk a szárazföld eléréséhez szükséges 180 mérföld per órás átlagot. Valaki nagyon szerethetett minket. A jó hír pedig az volt, hogy egyenletesen haladtunk a kanadai partok felé. Az üzemanyag kitartott, a sebességünk megfelelő volt. Így perrel reménykedni kezdtünk, hogy talán földet érhetünk. Én félelmemben nem tudtam aludni, mert valahányszor elbóbiskoltam pár másodpercre, azonnal koponyákról és halálról álmodtam. Teljesen kimerültünk és kiszáradtunk, alig bírtunk már koncentrálni. Nyílegyenesen észak felé tartotok, tájékoztatott Mike Kendrick. A mentőegység egy learjet a nyomotokban marad, hogy odaérjen, ha földet értek. Will is velünk van, és a szüleid is. Csak nem 36 óra repülés után végre elértük Kanada északi partjait. Kint a sötétben ugyan semmit sem láttunk, de már jóval nagyobb biztonságban éreztük magunkat. Talán egyenesen a világ legzordabb hegyvonulatának tartott szikláshegység felé tartottunk, de legalább száraz föld volt alattunk. Megöleltük egymást örömünkben, és elfeleztünk egy tábla csokit. Elképesztő érzés volt. A hegyek fölött rádió kapcsolatba léptünk a watson lake irányító irányítóközponttal. Kapcsolják be a vészjelzőjüket, tanácsolták. Épp egy hóvihar felé tartanak, amelyben semmit nem lehet látni, és 35 csomós a szél. A Lairjetnek is vissza kellett fordulnia a Yellowknife-ba. Lelkesedésünk hamar kétségbeeséssé változott. Bekapcsoltuk a vészjelzőt, onnantól kezdve öt másodpercenként fülsiketítő sípolást hallottunk. Az eredeti terv szerint kaliforniai leszállásunkkor helikopter kíséret fogad majd minket, de mivel Los Angeles-t háromezer mérfölddel elvétettük, most valahol az északi sarkör hóviharában keringtünk. Tisztában voltunk vele, hogy még egy sikeres landolás után is meghallhatunk ugyanúgy, ahogy Fumió is. A hőlékballon törékeny jármű, nem hóviharra tervezték, hiszen az pillanatok alatt kiszakíthatja a ballont, és azon nyomban lezuhanunk. Nem sokkal hajnal előtt járt az idő. Tudtuk, hogy nem sokkal pirkadat után le kell szállnunk. Ha ugyanis még két-három órán át a magasban maradunk, a nap felmelegíti a ballon kupoláját, így még beljebb repülünk Grönland felé az északi sarkörön, ahová már nem jönnek utánunk a mentőegységek. Az egyik feladatom az volt, hogy előkészítsem a ballont a landolásra. 400 méteren kinyitottam a kabin csapóajtaját, és azonnal hideg levegő is hólepte el a belsejét. Kimásztam a kabin tetejére. Egy hóvihar kellős közepén jártunk, és nagyjából 80 mérföldes sebességgel keringtünk a szélben. Alig tudtam egyensúlyozni, mert a kabin még mindig félrebillent, a fém tető pedig jéghideg volt. Az acélhúzalokba kapaszkodtam, közben lehajoltam, hogy egyenként kihúzzam a zárakba dugott, és azokat vihar esetén lereteszelő biztonsági szegecseket, Majd kihajítottam őket a sűrű havazásba. Legalább egy percet gugolhattam az örvénylő viharban. Az egyetlen fényforrás a fölötte mégű narancsszínű láng volt, amely elnyelte a körülöttem keringő hópelyheket. A hőlegballonzás egyik legnagyobb varázsa az, hogy nem lehet hallani a szél zúgását, hisz a ballon a széllel azonos sebességgel halad. Akár 150 mérföld per órás sebességnél is ki lehet tenni egy papír a kabin tetejére, és elvileg nem fújja le onnan a szél. És még egy hóvihar kellős közepén is minden csöndesnek tűnik. Teljesen elvarázsolt a lángokba olvadó hópelyhek látványa. Aztán megláttam az alattunk fekvő tájat, és akkor jöttem rá, azért volt olyan sötét, mert egy sűrű fenyves fölött repültünk. Lekiabáltam pernek. Ne menj túl alacsonyra, erdő van alattunk, soha nem keveredünk ki belőle. Továbbra is a kabin tetején maradtam, és onnan szóltam le, hogy mit látok. – Előttünk egy tisztás, te is látod? – Leszálláshoz felkészülni! – kiáltotta Per, és eloltotta az égőket. Visszamásztam a kabinba, majd megkezdtük a landolást. A sebességünk úgy 40 mérföld per óra lehetett, amikor hatalmas csattanással földet értünk. Hosszan csúsztunk, miközben Pernek sikerült kibiztosítani a kupolát tartó zárakat. Szerencsére ezúttal mindegyik működött, így a ballon nélkülünk repült tovább, mi pedig megálltunk. Egy szempillantás alatt kicsatoltuk magunkat, mert attól féltünk, hogy a kabin oldalán maradt utolsó propántartály könnyen felrobbanhat. Kinyitottuk a kabin ajtaját, kikászálottunk, majd megöleltük egymást és táncolni kezdtünk a havon. A ballon ezüst kupolája belegabajodott a fenyőfágba és a szél darabokra szaggatta. Egyrészt tudatosult bennünk, hogy a kabin nem fog felrobbanni. Másrészt viszont idekint mínusz hatvan fok van, így ha nem mászunk gyorsan vissza a kabinba, azonnal megfagyunk. Meg is tettük, majd rádión kapcsolatba léptünk a Watson-Léki irányítóközponttal. Megcsináltuk! Épségben leszálltunk! Hol vannak? Egy fákkal körülvett tavon! Az egy befagyott tó, szólalt meg egy lakonikus kanadai hang, és biztonságos. Csak épp az a gond, hogy arrafelé nagyjából 800 ezer fákkal körülvet fagyottó van. Nyolc órán keresztül vártunk a kabinban. Per egyik lábfeje megfagyott, nekem meg kis hiány az egyik ujjam. Félállomban összekapaszkodva ültünk az élelmiszer tartalékainkat rákcsálva, miközben a dermesztő hidegben eszméletlenül vágytunk egy kis melegre. Egy Nagy-Britannia területénél kétszer nagyobb vadon közepén landoltunk, háromszáz mérföldnyire bármilyen lakott területtől, és 150 mérföldre a legközelebbi úttól. Összesen 6761 mérföldet repültünk, közölte per kimerültem mégis diadalittasan. A pontos menetidőnk 46 óra és hat perc volt. Átlagsebességünk 127 csomó, vagyis óránként 147 mérföld. Mindhárom adat óriási rekord. Hőlégballonnal nagyobb távolságot repültünk, mint eddig bárki más. Csak egy kis melegítarra vágyom. Ez volt minden, amit mondani tudtam. Bárcsak egy kandalló előtt, vagy egy napos tengerparton ülnék. Miért nem vagyunk Kaliforniában? A következő lesz az utolsó, és egyben a leghosszabb utunk, fantáziát per. Megkerüljük a földet. Ahogy kinéztem a kabinból, mozgást vettem észre, de egy pillanatig azt hittem, csak képzelődöm, és valaki kutyát sétáltat a fagyott tó De az a valami közelebb jött, kiderült, hogy egy vidra. Körbeszaglászott minket, aztán felszegte az orrát, és tovább állt, mintha azt gondolná, nagy cucc, egy kabin. Ő volt a csendes óceáni átkelés utolsó pillanatainak első élő szemtanúja, de sajnos nem tudott fotózni. A nyolc óra alatt öt másodpercenként fülsiketítően éles hangon megszólalt a riasztó. Ahogy összekapaszkodva ültünk Perrel, gondolatban újra meg újra végigéltem az utunkat, és eltűnődtem vajon miért bíztam az életemet pont rá. A lakott területtől háromszáz mérföldnyire értünk földet, elvesztettünk két üzemanyagtartályt, tartályt, ki a ballonunkon, és sokáig rádiós kapcsolat nélkül koromsötétben repültünk a csendes óceán felett. Felidéztem az első próbálkozásainkat, az első felszállási kísérletünket Japánból, amikor a ballon a szemünk láttára hullott darabokra, az atlanti átkelés pedig kis hián az életünkbe került. Per a világ körüli utat fontolgatta, bennem viszont felrém lett, hogy őrült vagyok, ha ezzel az emberrel még egyszer felszállok. Persze azzal is tisztában voltam, hogy Per mindenkinél jobban kitágította a ballonozás technikai határait, mégis elszomorított, hogy nem kerültünk közelebb egymáshoz. Pedig akivel hosszabb időt töltök el, azzal általában összebarátkozom. Per viszont nem csapatjátékos, inkább magának való ember, akit nehéz kiismerni. Könnyen mond negatív véleményt bárkiről. Engem viszont úgy neveltek, hogy a jót keressem az emberekben. Per ezzel szemben, mintha mindig is csak a legrosszabbat látta volna mindenkiben. Ennek ellenére jól kijöttünk egymással, mintha a két ellentétes oldal kiegészítené egymást, és tiszteletben tartaná a másik erős és gyenge pontjait. Márpedig, ha a hőlékballonozásról van szó, akkor nekem rengeteg gyengém van, amit el kell fogadnia. Per azt is elfogadja, hogy minden kalandunk Branson vagy Virgin néven fut. Egy biztos. Ketten több mindenen mentünk keresztül, mint amennyi sok ember egész életében. Ahogy elképzeltem magunkat egy világ körüli úton, rájöttem, hogy az együtt töltött félelmetes pillanatok életem legnagyobb kalandjai voltak. A sorsomat ettől eltekintve többé-kevésbé én alakítom, de fön, a magasban nem mi irányítunk az életünket a természet, a technika és a tervező mérnökök kezébe adjuk. Mindezt 9000 méteren vagy még magasabban. A túlélésre nem sok esély van, nekem mégis mindig sikerült rácáfolnom a statisztikákra, és a sors ismét kegyes volt hozzánk. Végre helikopterzúgást hallottunk egyre közelebbről, és rövidesen észrevettük, hogy egy gép köröz felettünk, végül leszámelnénk. Addigra minden videó felvételt és naplót a táskánkba pakoltuk, és a helikopterhez vonszoltuk magunkat. Per, ugyanis a fagyott lába miatt kicsi dübicegett. További négy óra volt az út yellowknife Amikor végre leszálltunk a parányi repülőtéren, sárgás, fluoreszkáló fények mosódtak el előttünk. A ropogós hóban tettük meg a hangárig vezető utat, az erős széllökések havat fújtak az arcunkba, aztán kinyílt az ajtó... És beléptünk az épületbe. Bent már várt minket Will, apa és anya, Per felesége, Helen és még néhány a Alig ismertem fel őket, mert vastag ruhát, élink piros tolzsekit és bélelt nadrágot viseltek. Mikor beléptünk, mindenki hangos üdvri valgásban tört ki. Ígyatok egy hideg sört, kiáltotta Will. Egyelőre nincs más! Perrel felhúztuk a dobozok nyitóit és mindenkit lelocsoltunk. – Sikerült! Megcsináltátok! – kiáltotta a vidáman anya. – De többet eszetekbe ne jusson! – tette hozzá apa. – Ezt hogy érted? – kérdezte Tréfásan Per. – Legközelebb megkerüljük a földet. Ha nem veszítjük el a tartályokat, most Angliában lennénk. – Megvan az a levél, amit adtam? – kérdezte anya. – Még mindig a nadrág zsebemben lapult. – Japán gyerekek írták. Oda kell adnod az első gyereknek, akivel földetérés után találkozol. A földi személyzet egyik tagja magával hozta a hat éves kisfiát, hogy megnézze a két Japánból érkező hőlékballonost. Letérdeltem elé. Ezt a levelet mi a konodzsói gyerekek írták, magyaráztam neki. Egyszer majd látogasd meg őket, de ha lehet, ne hőlékballonnal. yellowknife januárban annyira hideg van, hogy a dízel kőkeményre fagy. Ha a sofőr nem akarja, hogy az üzemanyag befadjon a kocsiába. Akkor állandóan járatja vagy beszerel egy parkolóórához hasonló speciális elektromos szerkentyűt, ami melegíti a motort. A városka egyik legnagyobb éttermében ebédeltünk, ahová a félváros eljött. Ahogy kiléptünk onnan, majdnem megfulladtunk a kipufogó gáztól. Az üzletek nagy része föld alatti üzletközpontokban található, mert így jóval könnyebb fűteni, és nem éri őket állandóan a szél. Ebéd közben fax érkezett, John Major újonnan hivatalba lépett miniszterelnöktől, aki gratulált a sikeres úthoz. Yellowknife talán az egyik legeldugottabb hely a világon, ahová a Downing Streetről valaha levél érkezett. Másnap elbúcsúztunk az aranyásóktól és a szörmekereskedőktől, akiknek hivatlanul is a vendégszeretetét élveztük. Igaz, nem minden nap érkezik hozzájuk egy hődékballon Japánból, ők mégis azzal búcsúztak, hogy visszavárnak. Seattle-be repültünk, és onnan tovább a meleg Los Angelesbe, majd irány London. A repülőn végre el tudtam olvasni az újságokat, hogy meg tudjam, mi történik a világban. A tőzsdék a megszállás hírére szárnyaltak. A szövetséges hatalmak tűzerejét elnézve pedig nehezen tudtam elképzelni, hogy Irak sokáig képes lenne ellenállni. A gép személyzete és a pilóták elmesélték, hogy szinte üresek a járatok. Az egyik pilóta szerint ez a háború szerencsésen eltereli a figyelmet egy hosszú ideig elhúzódó recesszióról. Ha majd elhallgatnak a bombák, és Saddam Hussein halott lesz, magyarázta, a világ rájön, hogy a tét nem a háború volt, hanem egy nagy gazdasági válság.